pe Cu multă bucurie, ubiți ascultători, vă aducem la cunoștință că în următoarele 30 de minute, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, vi se aduce programul L277 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni, noi facem un studiu al Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, folosind ca material de studiu un mănânc de explicații ale versetelor din Noul Testament. Că studierea Sfintelor Scripturi este misiunea și ocupația numărul unu a vieților noastre, nu încape nicio îndoială. Iată ce spune în direcția aceasta însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu ocazia praznicului pogorârii Duhului Sfânt la anul 1991. În cuvânt înainte, la o carte a sfintei Evangheliei după Ioan publicată de curând, am găsit următoarele spuse, citesc. Cea din cale de punere în valoare și de păzire a comorii de învățături pe care o cuprind Sfintele Evanghelii, este propovăduirea și descoperirea pe toate căile a acestei comori potrivit încredințării dată de Domnul nostru Isus Hristos de a propovădui Evanghelia în toată lumea, în Ierusalim, și în toată Iudeea, și în Samaria, și până la marginile pământului. Această lucrare mântuitoare și binecuvântată de propovăduirea Sfintei Evanghelii se va săvârși necetat și fără scăzământ până la sfârșitul veacurilor. Încă din primele zile ale bisericii, creștinii stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășanie, în frângerea pâinii și în rugăciuni, învățătura apostolilor, era propovăduirea și expunerea aprofundată a Sfintei Evangheliei, care cuprinde adevărul întreg asupra Mântuitorului Hristos. Încheiat citatul. Iată așa, dar iubiți ascultători, motivul pentru care noi ne-am ales ca obiect al emisiunilor noastre, propovăduirea Evangheliei. În afară de Evanghelie, nu mai există nimic, nicio altă scriere, nici o altă doctrină, nici o altă învățătură, sau după cum spune Pavel, nici chiar un înger din cer nu poate să vină să mai adauge ceva la Evanghelia aceasta și, așa după cum și însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a spus, în cuvintele care le-am citat mai înainte, Evanghelia cuprinde adevărul întreg, deci este întreg, nu-i lipsește nimic asupra Mântuitorului Hristos. Ca adevărați Ortodoxi ce suntem, noi Rămânem fideli acestui adevăr și anume, rămânem numai întemeiați pe Sfânta Scriptură, care conține adevărul întreg asupra Domnului Isus Hristos. Este cea mai mare nebunie a secolului, cea mai mare nebunie a pământului, a vieții omului pe pământ, să admiți că ești creștin fără să cunoști adevărul Scripturii, după cum mi s-a arătat însăși conducătorul. Cultului Ortodox, amintește că în Evanghilie există adevărul întreg al Domnului Isus Hristos. Cum poți, deci, să te numești creștin, să nădășduiești să te întâlnești odată cu Hristos când tu nici nu îl cunoști? Tu nu te interesezi de cartea lui. Și dacă ai cartea lui în casă, o citești când și când. Și dacă o citești, o citești ca pe un ritual și o pui la loc, fără să o transmiți în viață. Doamne Dumnezeule, Tată ceresc!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 Fiind sfintele Paști, o doamnă, medic de profesie, m-a sunat și mi-a spus, tradiționalul nostru, Cristos a înviat, la care eu am răspuns și eu cu multă bucurie, adevărat că am viat. Dar am întrebat-o, stați puțin, doamnă, nu vă supărați, am viat și în inima dumneavoastră? Vedeți, ubiți ascultători, este minunat să spunem Cristos a înviat, dar dacă el l-a înviat în inima mea, dacă el nu găsește loc în inima mea, la ce folos?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 să rămână nestricăces din cauza epostasului divin care locuiește în el și astfel să înceteze moartea pentru toți prin harul învierii. Iubiți ascultători, în încheierea programului L277 doresc să dau citire unei poezii. Titlul poeziei este Înger pe pământ și azi cu semnul întrebării. Multe învățături greșite cu privire la minuni și la apariții stranii pe tera din alte lumi circulă nestingerite printre toți creștinii care negrijându-și sfânta hartă navighează la întâmplare. însă cine poate oare chiar numai să se gândească să își neglijeze harta fără să se rătăcească? Dacă chiar Hristos din ceruri când în trup s-a înveșmântat și la munte și în pustie după harta navigat, dacă nici chiar el o clipă nu s-a îndepărtat deloc de la scris este în scriptură, cum să cred eu că am să pot să n-ajung prad înșelării într-o lume guvernată de maestrul înșelării minciuna întruchipată? Haideți să vedem acum ce stă scris despre minune cui și în ce fel se arată și astăzi îngeri sfinți în lume. Dacă vrem să înțelegem ce are de spus Scriptura ca să îi putem temeinic cuprinde învățătura, trebuie să o citim istoric și din faptul relatat să luăm apoi prin Duhul cele ce avem de învățat. Cartea Fapte ne oferă un exemplu minunat prin împrejurarea în care Domnul Isus s-a înălțat. Notăm mai întâi de toate că îngerii n-au venit la cei de pe plaja mării, ci la cei ce s-au suit sus la munte, iar acolo nu ca să se răcolească, ci să fie lângă Domnul, să-l vadă, să le vorbească. Vreau, deci, să mi se arate îngerii din cer și mie, să măsui din tot cei mine, căutând sfânta împărăție. Iată ce mai e acolo. Ucenici în clipa în care au avut parte de harul îngerilor arătare, se uitau cu ochii țintă după Domnul lor Isus, pironindu-și, spune Luca, privirea spre ceruri sus. Asta înseamnă că și mie, Domnul, poate să-mi trimeată îngeri sfinți, dacă privirea mi-e spre ceruri îndreptată, numai înspre lucruri care poartă în ele lămurit, Urme binecuvântate ale celui prea slăvit. Doresc, Doamne, ca de acum mintea mea să găzduiască numai gânduri îndreptate înspre patria cerească, ca să poată să întâlnească îngerii cei vei trimite, să-mi sloboadă cerul în suflet prin mirezmen veșnicite. Amin!